Speranța! Pista 12 Subcapitolul capitolul 3 Verificarea piloților continua. Un voluntar în pulover, deși era cald, se apropie de Manien, sub dogoarea liniștită a verii. Capitan Schreiner era un pui de lup nervos, cu nasul ascuțit și cu privirea dură, fost comandant secund al escadrilei Richthofen. Manien îl privea cu simpatie de la înălțimea mustăților sale. De cât timp n-ați mai pilotat? Din timpul războiului. Firea să fie, de cât timp aveți nevoie ca să vă recapătați forma? Câteva ore, cred. Manion îl privi fără a spune o vorbă. Câteva ore, cred, repetat Schreiner. Ați fost în aviație? Nu, la minele din ales. În timp ce răspundea, Schreiner nu se uita la Manian, ci la avionul de probă ale cărui elistice se învârteau. Degetele mâinii drepte îi tremurau. Înștiințarea a ajuns prea târziu," spuse el. Am sosit la Toulouse când cu un camion, când cu altul." Închise ochii mici și ascultă motorul. Degetele îi tremurând încă, se agățară de marginile pulovărului. Pasiunea lui Manien pentru avioane era destul de puternică pentru ca să se simtă legat de omul acesta care își răsucea spasmodic Și Rainer, fără a deschide ochii, respiră aerul tremătând de zgomot. Precis că așa se respiră la ieșirea din închisoare." – Își spuse Manyang. – Acesta ar putea comanda? Manyang își căuta secunzii. Vocea sa avea limpezimea comună multor responsabili comuniști și militarilor. Primul monitor, Sibirski, se întorcea străbătând aerodromul ce pâlpâia de lumină. Secundul îl chemă pe Shriner, care porni spre avionul de probă fără grabă, însă cu degetele tot crispate. Din bar și de pe pistă, toți piloții priveau. Mulți dintre ei făcuseră războiul și Manin era neliniștit, dar în fața acestui om care dovoruse 22 de avioane aliate, chiar mercenarii ce urmăreau avionul secundă de secundă nu mai încercau decât un singur sentiment, rivalitatea profesională. Lângă bar, Scalii, Marcelino și Gemalvear își treceau unul altuia binoclul. Gemalvear, care își făcuse studiile în Franța, fusese repartizat aviației internaționale ca interpret combatant. Acest piele roșie înalt, negru și scofălcit, biciuit mereu de șuvițele sale, era flancat de un piele roșie secund și cărămiziu la față, Vegas, poreclit Sfântul Anton. Acesta, în numele UGT-ului, îi copleșea prietenește pe pelican cu țigări și discuri de patefon. Între ei doi își nasul lung Raplati, basetul negru al lui Jem, care devenise mascota lor. lui Jem era profesor de istoria artelor, ca și scali. De la extremitatea aerodromului, unde Carlici, îi verifica pe mitraliori, porniră câteva rafale. Avionul decolă mai mult sau mai puțin bine. Vom avea de furgă cu voluntarii," spuse Sibirski lui manien. De altfel, Manen știa că nu va fi ușor ca mercenarii să fie controlați de către voluntari, dacă aceștia, profesional, le erau inferiori. Mulțumesc că mi-ai acordat atâta încredere pentru a mă alege monitor, domnule Manen. Mai făcură câțiva pași fără a se privi. Amândoi se uitau pe cer." sus, avionul zbura. Mă cunoașteți? Cred. Nu-l cunosc deloc, se gândea Manian în timp ce vorbea mușcându-și mustața galică. Îi era simpatic Sibirski. Cu tot părul blond, creț și mustăciora lui, tristețea glasului te făcea să-l crezi inteligent sau cel puțin cu experiență. Manian nu-i cunoștea de fapt decât priceperea tehnică incontestabilă. Vreau să vă spun, domnule Manian, aici se spune că sunt roșu. În fine, poate că e folositor. Mulțumesc. Aș vrea să știți că nu sunt nici alb. Toți aviatorii ăștia nu știu prea multe despre viață, chiar și a cei care nu mai sunt tineri." Sibirski stingherit, plecă ochii în jos. Apoi ridică privirea spre avion, îl urmări aproape un minut. În fine, zboară. asta e tot ce se poate spune." Vorbea fără ironie, cu adâncă neliniște. Și Rainer era unul din piloții cei mai în vârstă. Și nu exista pe aerodrom un singur aviator care să nu aștepte profund de liniștit, ceea ce 46 de ani, dintre care 10 de uzină, pot face dintr-un mare pilot. E nevoie de cel puțin cinci avioane pentru siera mâine," spuse Manin îngrijorat. Uram viața pe care o duceam la unchiul meu în Siberia. Auzeam vorbindu-se mereu de lupte, iar eu plecam la liceu. Atunci, când au venit talbii am plecat cu ei. Apoi am venit la Paris. Pilot, apoi mecanic, Apoi din nou aviator. Sunt locotenent în armata franceză. Știu. Vreți să vă înapoiați în Rusia, nu-i așa? Mulți ruși odinioară albi care se angajaseră în Spania o făceau pentru a-și dovedi lealitatea, sperând să se reîntoarcă apoi în patrie. O nouă rafală de mitralieră străbătând lumina veni din extremitatea aerodromului. Da, dar nu ca un comunist. Ca un om fără de partid. Mă aflu aici în virtutea unui contract." Dar nici pentru o sumă dublă nu m-aș fi dus la ceilalți. Sunt ceea ce numiți un liberal. Lui Carlici îi plăcea ordinea, era alb. Acum la noi există ordinea și forța și a devenit roșu. Mie îmi place democrația, Statele Unite, Franța, Anglia. Numai că Rusia e țara mea. Privi din nou avionul. De data asta pentru a nu întâlni privirea lui Manin. Dați-mi voie să vă întreb ceva. N-aș vrea să bombardez vreodată obiective situate într-un oraș. Pentru vânătoare, poate nu mai sunt destul de tânăr. Dar recunoaștere sau bombardament pe front? Bombardarea orașelor, e interzisă de guvernul spaniol. Pentru că, de mult, am avut misiunea de a bombarda statul major și bombele au căzut deasupra unei școli. Manian nu îndrăzni să le întrebe dacă statul major și școala erau germane sau bolșevice. Avionul lui Rainer. Își lua linia pistei. Prea lung, mormâi Manian, ținându-și binoclul cu ambele mâini. Poate că va mai adăuga zeamă. Într-adevăr, Schreiner ambala motorul. Manen și Sibirski încetară să se mai plimbe cu ochii țintă la avion. Aerodromul era foarte mare și să ratezi primul aterisaj. În felul ăsta, Manian era obișnuit cu probele. Fusese șeful unei societăți franceze de aviație. Avionul se reîntoarse, Luă pista cam scurt, pilotul trase de manșă, aparatul săltă cum ricoșează o piatră și căzuna apoi cu toată greutatea lui sfărâmat. Din fericire, avionul de încercare era inutilizabil pentru război, își spuse Manian. Sibirski fugi spre avion, se întoarse cu șrainer și monitorul secund după ei. Scuzați-mă," spuse Schreiner. Vocea sa avea un asemenea ton încât Manian nu-i privi fața. V-am spus, am nevoie de două ore." Nici două ore, nici două zile n-ajung. Am lucrat prea mult în mină. Mi-am pierdut reflexele. Sibirski și monitorul secund se îndepărtară. Vom discuta imediat. Inutil, mulțumesc. Nu mai pot vedea un avion. Încorporați-mă în miliții, vă rog. În zgumpătul rafalelor de mitraliere din ce în ce mai apropiate, milițienii împingeau pe aerodrom un alt avion de încercare. Aparate de turism luate de la «Senioritos». Domnișori! Schreiner pleca privind în gol. Piloții se dădeau la o parte ca în fața unei agonii de copil, ca în fața unei catastrofe pe lângă care vorbele omenești nu fac doi bani. Războiul unea pe mercenari și voluntari prin spirit de aventură, dar aviația îi unea cum sunt unite femeile prin maternitate. Leclerc și seruzie încetaseră să mai istorisească întâmplări. Fiecare știa că asistase la ceea ce va fi odată propriul lui destin și nici o privire nu îndrăsnea să se întâlnească cu aceea germanului care le ocolea pe toate. Dar niște priviri erau țintite asupra lui Magnin, cele ale pilotului care trebuia să urmeze după Schreiner, Marcelino. E nevoie mâine de cinci avioane pentru Sierra," repeta în mormăind. Mitraliera trăgea șapte gloanțe, zece gloanțe, se oprea. Când Carlic, șeful mitraliorilor, îl văzu venind pe Magnin, se duse la el, îl salută, îl lua deoparte și, fără a spune o vorbă, Scoase din buzunar trei gloanțe. Capsele păstrau urmele percutorului, dar plumbii nu porniseră. Fabrica din Toledo," spuse Carlici, arătând cu unghia marca. Sabotaj?" Nu, defect de fabricație. Și ca să o deblochezi în zbor în timpul luptei?" Carlici sosise în Anglia decăzut, umilit, iar experiența miseriei spulberase ceea ce crezuse el până atunci că reprezintă convingerile sale. După câțiva ani de trai de azi pe mâine, el, fostul campion de mitraliere al armatei lui Wrangel, aderase la reîntoarcerea în patrie, mișcarea de simpatie față de URSS, care se extindea printre emigranți. Poate că era singurul voluntar care ura inamicul numai pentru că era inamic. Mitralierele de sol? întrebă Magnin. Ne trebuie cât mai curând mitraliere pentru Sierra. Milițienii nu erau în stare să se folosească de o mitralieră oarecare, nici de cum să o repare. Manen îi transformase pe cei mai buni mitraliori în instructor sub conducerea lui carlici. În timp ce mitraliorilor de sol li se preda tirul din avion, unor milițieni selecționați li se preda tirul la mitraliera de sol și de blocarea. Magnin dorea să formeze un corp de motocicliști mitraliori. Cu milițienii," spuse carlici, merge, au fost bine aleși, sunt disciplinați, sunt serioși, sunt atenți. Cu ăștia merge." Cu vârți, și manie, nu merge. Tot timpul la partid, niciodată la lucru. De ajutor îl am numai pe garde. Ai noștri cunosc acum mitraliera de avion. Despre experiența lor nu pot spune nimic, căci nu pot face exerciții de zbor. Nu există benzină etilată, nici mitralieră foto, nici ținte de remorcat. de avem gloanțe. Și nu din cele bune. La nevoie pot fabrica ținte, dar benzină nu pot. Ești eu să mânuiască Turela. În turela din spate voi așeza numai pe cei care vin de la aviație, ca nu cumva să tragă în coadă. Antrenamentul trebuie să-l facem asupra dușmanului. Și Carlici zbucnind un râs strident, cam copilăresc, cu sprâncenele înălțate, smocul de păr în vânt și cu nasul vesel. Își regăsise mitralierele, cum și-ar fi regăsit și Rainer avionul. Scalii, care asistase la sfârșitul convorbirii, începea să descopere că războiul este și fiziologic. Toți piloții revoluționari care, din pacifism, abandonaseră antrenamentul militar, trebuiau reantrenați sau eliminați. Dar nu putea fi vorba de a-l opri pe Franco anul viitor. Manin nu se putea bizui decât pe foștii piloți de linie și pe cei ce-și terminaseră instrucția de rezerviști. Tocmai eliminase câțiva piloți din războiul din Maroc, obișnuiți cu avioanele vechi și cu dușmanul fără apărare, pe care înapoierea primilor răniți îi îndemna la cugetări înalte. Înțelegeți? Noi să ne refuim cu ăștia care nu ne-au făcut nimic în definitiv. Fără să-și abandoneze totuși contractele. În Franța, cu toți ăștia. Era rândul lui Dugay, primul dintre voluntari care ceruse să-i vorbească în particular. Avea 50 de ani, mustețe albe mai deschise la culoare decât fața. Să nu mă trimiteți înapoi în Franța, tovarășemanie, spunea el. Credeți-mă, să nu mă trimiteți înapoi. Am fost instructor în timpul războiului, sunt prea bătrân ca să redevin pilot. Asta e adevărat. Dați-mă o cârpă și păstați mă ca ajutor mecanic sau orice vreți. Dar lângă avion. Lângă avion." Sembrano o sosea în fuga mare agitând mâna dreaptă. Hei, manien! E nevoie de un aparat chiar acum, la San Benito. Înaintează spre Badajoz." Ei, hey, și așa. Știi că avioanele de vânătoare au plecat. Fără avioane de vânătoare, am primit ordin. Trei aparate și nu mai am decât două duglasuri. Bine, bine." E o coloană motorizată?" Da, bine." Telefonă. nu plecă înapoi bosunflat. Atunci, tovarășe Manien," spuse Duge. Atunci cum rămâne cu mine?" Bine, ne-am înțeles, vei rămâne." Ia să vedem, am uitat ceva?" Nu uitase nimic. Aerul de zăpăcit era la el un fel de tic, ca și fraza asta. În acțiune însă era precis. Duge ieși înlocuit de câțiva băgăreți. Brevetați pe avioane de turism, erau gata să se antreneze. Apoi urmară câțiva mici burghezi zgârciți, veniți să capete o soldă de mercenari și decis să tragă chiulul. Toți aceștia, împachetați cum se cuvine, luară înapoi direcția firineilor. Jem intră, cura între picioare. Manien nu l-a aștepta. Tovarășe Manien, aș vrea să vă spun... Nu vin ca dar, în fine, iată, verificarea lui Marcelino, bineînțeles... Numai că, tovarășe Magnin, poate că nu știți că Marcelino a făcut doi ani de pușcărie în timpul fascismului. l îl asculta binevoitor pe tipul acesta înalt cu combinezonul strâmt, cu fruntea și bărbia proeminentă, cu nasul foarte încovoiat căruia sentimentul de prietenie, fără a-i schimba trăsăturile scofâlcite și aspre, părea să-i fi modificat numai privirea. Era pilot de linie de hidroavion și, după moartea lui Lauro de Bozi, s-a dus să lanseze manifeste asupra Milanului. Bineînțeles că a fost doborât de avioanele lui Balbo, avea un avion de turism, a fost condamnat la șase ani, apoi a evadat din insulele Lipari. N-a mai pilotat un avion greu de la procesul lui, nici un avion de vânătoare de la plecarea din armata italiană. E la pământ și voiam să vă spun, tovarășe Emanian, fără a interveni cu nimic în hotărârea dumneavoastră și fără a trimite înapoi la pilotaj, bineînțeles că, dacă s-ar putea face ceva pentru el, asta i-ar bucura pe și spaniol care se află aici mi face și mie plăcere, spuse Manu. Jem plecă. Intră capitanul mersării, aproape 50 de ani și el, o mustață căruntă, dreaptă, fața arsă de soare a unui bătrân pirat, complecându-se în această postură, o accentua, și cisme la o haină de funcționar. Ei, domnule Manu, e o chestiune de tehnică, ce să-i faci? Iată, tehnica? Vă întorceți în Franța? Mersării își ridică mâinile în sus. Domnule Manien, soția mea se afla aici în 16, la congresul de filatelie. În 20 mi-a scris. Un bărbat nu poate tolera ticăloșia ce se petrece aici. O femeie, domnule Manien, o femeie. Dar eu plecasem deja. Sunt în serviciul Spaniei. În orice funcție, dar în serviciul Spaniei. Trebuie să-i cu fascismul, cum l-am spus la anua sec conservatorilor noștri. Domnilor, nu mumiile conservă Egiptul ce Egiptul conservă mumiile?" Bine, bine, sunteți capitan. Doriți să vă pun la dispoziția Ministerului de Război?" Da, adică sunt capitan, nu e așa? Aș putea foarte bine să fiu ofițer de rezervă, dar am refuzat să fac instrucția din cauza convingerilor mele." I se spusese lui Magnin că Merceri făcuse războiul ca ajutant, că era capitan de pompieri. Magnin crezuse că e o glumă. Da, bineînțeles." Dar dați-mi voie, știu ce înseamnă o tranșeie, am făcut războiul. Dincolo de extravaganța sa, generozitatea era evidentă. La urma urmei, se gândimani, un adjutant serios e tot atât de folositor aici ca și un capitan. Rândul lui Marcelino venea în combinezon fără centiron cu privirile în pământ cu o de ulcior sfărâmat. Își înălță trist privirea. Pușcăria, știți, nu e bună pentru reflexe. Îl opri o rafală de mitralieră. Carlici la celălalt capăt al aerodromului. Cunoștam bine bombardamentul," reluă Marcelino. Cred că la asta mă descurc." Cu 15 zile mai înainte, atunci când Manie, între apelul către voluntari și recrutarea mercenarilor, încercase să cumpere pentru guvernul spaniol tot ce se putea găsi pe piața europeană, înapoiindu-se acasă, cu mustățile ploștite, pălăria pe ceafă, ochelarii aburiți, dăduse de băiatul acesta prizărit în apartamentul său. În timp ce telefoanele sunau și diverși musafiri agitați necunoscuți uneia altora umblau în coace și încolo prin toate camerele, îl așezase pe Marcelino pe patul băiețelului său cu spatele la un dulap deschis și lui uitase acolo. Întorcându-se cam pe la două după amiază, îl găsise pe pilotul italian înconjurat de toate păpușile pe care le scosese din dulap și cu care și istorii s povești. Dacă aș zbura ca bombardor, poate aș putea face și puțină dublă comandă. Sunt sigur că mi-aș recăpăta repede forma. Magnien se uita la fața asta de medalie venețiană cu părul ondulat și la combinezunul ca un sac. Vom face mâine o probă de bombardament cu bombe de ciment. Douglasurile lui Sembrano și un avion cu mai multe locuri a lui Manien se îndreptau către marginea aerodromului. După prăbușirea în Algeria a unor avione militare italiene înarmate, mai multe guverne să resăvând avioane militare modele vechi dezarmate. Dar aceste avioane, care înaintou către marginea pistei, nu vor rezista mult timp împotriva modernelor Savoia, dacă piloții italieni erau îndrăsneți. Manien se întoarse către Schreiner, care luase locul lui Marcelino. Tăcerea acestuia nu era nici încăpățânarea timidă a tânărului italian, nici sfiala lui Duguay, era o tăcere animalică. Tovărășe Manien, m-am gândit. V-am spus să nu mai văd avioane. Să nu mai văd avioane nu-i chip. Sunt însă un țintaș bun. Asta n-am uitat. M-au deprins sărbările din sat și revolverul. Fața îi era nemișcată, însă vocea gătuită nu era lipsită de ură. Își-a țintise asupra lui Manien ochii săi înguști, cu capul înfundat între umeri ca o pasăre de pradă la pândă. Manien se uita la un automobil anarhist ce trecea prin fața hangarelor. Era prima oară când vedea drapelul negru. Avioanele nu mă mai vor. Bun, dați-mă la apărarea antiaeriană. Alte trei sau patru rafale. Vă rog, spuse Schreiner. Există oare un stil al revoluțiilor? Pe însărate, ce seamănă cu eroi revoluțiilor mexicane și cu comunarzii parizieni trec prin spatele clădirilor Le Corbusier de pe aerodrom. Toate avioanele sunt la sol. Manien, Sembrano și prietenul său, Valado, beau bere călduță. De când cu războiul nu mai e gheață pe aerodrom. Nu merg prea bine treburile la aerodromul militar," spuse Sembrano. Armata Revoluției trebuie pusă pe picioare de la început până la sfârșit. Dacă nu, el, Franco, va face ordine înmulțind cimitirele. Cum crezi că au făcut în Rusia?" Din cauza buzei de jos subțiri, proiectată din profil în lumina barului, se mână din ce în ce mai mult cu Voltaire. Cu un Voltaire bun, în salopeta albă de aviator. Ei aveau puști, patru ani de disciplină și de front. Iar comuniștii, ei înșiși erau o disciplină. De ce ești revoluționar, manien?" îl întrebă Valiado. Da, am condus multe uzine. Un om ca mine, care a fost dintotdeauna interesat de munca lui, nu-și dă prea bine seama ce înseamnă a-ți petrece viața întreagă pierzând opt ore pe zi. Vreau ca oamenii să știe pentru ce muncesc nu crede că stăpânitorii spaniei, în totalitatea lor, nu sunt în stare să-și conducă întreprinderile care se află în mâna tehnicienilor, iar el, ca tehnician, preferă să muncească pentru colectivitatea uzinei decât pentru proprietarul ei. La fel gândesc J. și aproape toți tehnicienii de stânga. Valiado, el, vrea renașterea spaniei și nu așteaptă nimic de la dreapta spaniolă. Valiado e un mare burghez. El a lansat manifestele asupra cazărmii din montanii, iar fața lui e o față de to, afară de mustăcioară, rasă de la izbucnirea rebeliunii. Manian admiră justificările pe care inteligența oamenilor le aduce pasiunilor lor. Și de-al ce mai?" spune el. Eram de stânga pentru că eram de stânga. Și apoi, între mine și stânga, s-au stabilit tot felul de legături, de atașamente. Am înțeles ce voiau." I-am ajutat să o facă și am fost din ce în ce mai aproape de ei de fiecare dată când se izbeau de piedici și mai mari. Cât timp ești numai însurat cu o politică, n-are importanță, spune Sembrano. Dar când ai copii cu ea... De fapt, ce erai? Comunist? Nu, socialist de dreapta. Tu, comunist? Nu, spune Manie, răsucindu-se încet mustața. Tot socialist, dar din stânga revoluționară. Eu răspunde Sembrano cu un zâmbet trist, potrivindu-se cu căderea nopții. Era mai ales pacifist. Ideile se schimbă, spune Valiado. Oamenii pe care i apăr nu s-au schimbat, și numai asta contează. Țânțarii roiesc în jurul lor, stau la taifas. Noaptea se așterne peste aerodrom, solemnă ca peste toate întinderile nesfârșite. O noapte călduroasă, asemenea tuturor nopților de vară.